إذك لا تنادي فهبه يا بني قومي أسودا أعيدوا لدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحما حسنا هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا صَلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Reci, Allah'u pute jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjeto vaskuša i da morit ونيتها كقوله قد بيتي ساقه قلنا لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونهديه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرًا بين يدي ساعة من يتع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فلا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 Onome uzvišenom koji je sve stvorio, koji sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. U njegovoj ruci je sva moć i sva vlast. On je daje onome kome on hoće, a uskraćuje onome kome on hoće. On upućuje na pravi put onoga koga on izabere, a u zagludi ostavlja onoga koji je to zaslužio. On te barek evatala podiže na visoke stepene, one koje je dobro poznaje i kojima je svoju blagodat podario, a ponižava i u poniženju ostavlja onoga koji je to zaslužio. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim Allaha Đelle Šanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allaha u poslanik, pečet svih poslanika poslaca sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi njegovu stazu na pravom je putu, A onaj ko glavu okrene od upute s kojom ga je Allah Džellešanuhu poslao, to je učinio na svoju štetu i Allahu Džellešanuhu time malo neće nauditi. Neka je Allahov salam i salavatno Muhammeda sa njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove stredbenike do sudnjeg dami. A zatim, cijenjena moja braćo, priroda svakog insana, bio on vjernik ili nevjernik jeste takva, Da prijatelju je pomoć i pobjedu a pogotovo ako je insan u stanju poniženja u stanju slabosti straha nemoći siromaštva u stanju kada se nad njim čini nepravda mučenje nasilje tortura i slično tome a on nije u stanju da s obom to promijeni niti da to od sebe odkloni Mi smo svjedocima danas da su muslimani širom svijeta Upravo u stanju poniženja, slabosti, straha, nesigurnosti, nepravde i nasila koje se nad njima sprovodi. Da su izgubili vlast na zemlji dok drugi nad njima vladaju. Da su izgubili svoje dostojanstvo i čast, ugled i položaj kojeg su imali na zemlji. Te da se nered proširio među njima poput Fesada i nereda koji se proširio među nevjednike istoka i zapada da je nestalo milosti i ljubavi jednih prema drugima, a da je zavladala žestina i mržnja jednih prema drugima. Nije davno bilo cijenjena moja braći i poštovane sestre, kada su njihovi predsi imali u svojim rukama upravo ono što im je Allah Đelle Šanuhu obećao i njima i svim generacijama do sudnjeg dana, a nakon što su njihovi preci ispunili وشتواني وستواني أولئك واني سوى وشتواني أولئكي الله تبارك وتعالى كدركوا ازواجني أصور النور نستاذ بالله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض <تصفيق> كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم Waleju beddi lennna hum min badi chafi him emna ja abuuna ni lajušlikune bi še a, omen kefee badada dali kefa u lake humul fasiiku. Allah ho bećava da će oneimeđuvma, koji budu vjerovali dobra djela činiri. Sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti. Kao š te jepostaavvio namjesnicima one prije njih i da će im zacijelo vjeru njihovu čvrstiti onu koju im on želi i da će im sigurno strah, sigurnošću zamijeniti. Oni će samo meni i bade činiti i neće druge mene meni ravnim smatrati. A oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi grešnici. Kada su ove uvjete muslimani ispunili, Allah im je dao sve ono o čemu svjedoči istorija ne samo muslimana Desi istoria nedjernika koji ni sami spominjući neke događaje nisu mogli prikriti svoje divljenje onome što je Allah dželle šanuhu darovao vjernicima. Međutim kada se muslimani udalje od Allaha i od knjige i suneta Rasulullaha sallallahu sellem i kada se odadoše grijehu i nepokornosti Allah dželle šanuhu Allahu Đelešanuh, njegovom poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, Allah Đelešanuh im oduze ist istinske blagodati i spusti na njih musibet poniženja na svakom koraku. Tako da postadoše koje je poput morske pjene koju svaki vjetar nosi kod hoće. Postadoše žrtva na koju se okupiše krvolo cilj istoka iz zapada koji danonoćno nastoje razderati i uništiti posljednje žin tijelu U ovakom stanju svakako da su mnogi muslimani ustadno želi i molbi da se pojavi pomoć i pobjeda koja će sve to ružno u opisu sadašnjih muslimana promijeniti u ono što su pri sebi imale prve generacije muslimana Ali kažem ocenjena moja braći poštovane sestre da sama želja za time Nije dovoljna. Već za ostvarenje istog postoje Allahovite barati v.t. zakoni po kojima se to odvija i ostvaruje. Stoga ćemo ovom prilikom uz Allahovu Đelešanuhu pomoć dozvolu i podršku spomenuti nešto od zakona Allahu Đelešanuhu pomoći i pobjede. Prvi zakon je Da pobjeda i pomoć dolaze od uzvišenog Allaha te bareke taala. Da pobe, pobjeda i pomoć dolaze isključivo od, od uzvišenog Allaha jalle shanu i nikoga drugog. Tako onaj koga Allah jalle shanu pomogne, neće nikad pobjeden biti. Pa makar se protiv njega iskupili stanovnici svih zemalja. A onaj kome on te bareke vetala uskrati pomoć nikada potpomognut neće biti pa makar sa sobom imao brojnost opremu i vlast ovo je ono nešto jasno ukazuju riječi Allaha dželle šane kada kaže te bareke vetala u suri Ali Imran nestezbillah in yansurkumullahu fala ghalibalakum وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَانْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobjediti. Ako vas On ostavi bez podrške, ko je taj, ko vam osim Njega može pomoći? I samo Allah neke se pouzdaju vjernici. Zatim kaže Allah Azza wa Jalla نستاذ بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممتدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله أبشرا ولططمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز الحكيم إذا استودت قصة أسفوة قموة ذات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 I Allah je tada zaista pomogao svoga vjerovjesnika sallallahu a.s. sa hiljadu meleka. Džibril a.s. je predvodio jedno krilo od pet stotina meleka, a Mikail drugo krilo također, od također da je rekao začo je iznad sebe udarac bićem i konjanika kako je naprijed hajzemu. Zatim je primijetio kako mušnik pade na leđa, raspolovljene i slupane glave od udarca bićem, što je zatim sve pozelenilo. Nakon toga, ta je ensarija došao i to ispričao Allahom poslaniku, vasallem, pa mu je ona to rekao. Istinu si rekao, to je bila pomoć sa neba. Al-Buhari navodi predanje od Aratija Ezerkija koji je učestvao u Bici na Bedru da je rekao Džibril a.s. je došao jer u jerovestniku i je upitao ga on mu je odgovorio oni su jedni od najboljih muslimana ili kaže prenosilac nešto, nešto slično tome A Džibril je onda rekao i mi to isto mislimo o melekima koji su učestvovali na bedru. Ovo je nešto od onoga što nam svjedoči da je pomoć Allaha te bareke došla svojim robovima onda kada su oni tu pomoć tražili i da su Allahovi robovi bili pomognuti od pa tome svjedoči i Kur'an i Sunnet umlja Niko osim nevjernika. S toga cijenjena moja braćo i poštovane sestre, Allah Đerlešanuhu može pomoći svakoga onoga koga on hoće. Allah uzvišeni može pomoći ima njenu malom broju na vojskom Džaluta, uprkos njihovom velikom broju i velikoj snazi. I to unatoč tome, Što je među talutovom vojskom bilo onih koji kada su vidjeli mnogobrojnost i brojčanu snagu djalutove vojske rekli danas zbila la taqatan al-yawm bi jalut wa Đunudi. rekli su mi danas ne možemo izići na kraj sa djalutovom sa djalutom i vojskom njegovom kalel ladina yadhunnu annhum ulakullah a oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše min fijetim kaliletim galibet fijetem kathiretem bi idnillah, vallahu me assabirin. Radija čale mnogobrojne čete, a Allah je na strani izdržljivih. On te barek ve ta'ala može pomoći onoga koji nema vojske ni oružja, kao što je pomogao svoga poslanika Muhammada, kada je uz njega bio samo njegov ta uzvišeni, o pomoći svog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u tom momentu kaže, nesta izbila, Illa tansuruhu, fa tad nasarahu Allah. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao, pomogao ga je Allah. Iza ahređehu l-ledine keferu thanjeh onda kada su ga oni koji ne vjeruju, prisilili da ode. Kada je sa njim bio samo drug njegov. Kada su njih, kada je on rekao svome drugu, ne boj se, Allah uzvišen je, je donja, a riječ Allahova je gornja, hakim, a Allah je silan i mudar. Odavde vidimo da je prvi zakon Allaha i Đelešanhu pomoći i pobjede upravo taj da pomoć i pobjeda dolazi isključivo od Allaha i Đelešanhu. I da pomoć i pobjeda nisu vezani za mnoštvo i za broj Za snagu fizičku, za vlast koja je trenutno u rukama i slično tome. Naprotiv, pobjeda i pomoć dolaze isključivo od Allaha Đelešanuhu i On daje, kome On to hoće, bilo da se radi o maloj skupini, bilo da se radi o pojedincu i primjera za ovo imamo kroz čitavu knjigu Allaha Tebarek ve Teala kao što imamo te primere ikroz cijelu povijest islama. Drugi zakon je da Allah dželle pomaže samo one koji koji njega pomagaju. Pa ako pomogne Allaha dželle Allah će ga pomoći. Zakon je došao u formi uvjeta i nagrade, cijenjena moje braći i poštovane sestre. Kaže uzvišeni te barekallahu aleyhiste ezbilla: Ja ehaldina amenu. In tanṣurullāha yanṣurukum. O vjernici, ako Allaha pomognete i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. Pa Allah te barek ve ta'ala ponudio vjernicima ponudu da će dobiti pomoć Allaha Čellešanuhu ali nakon što oni pomognu Allaha Azza wa Čelle. Zato nalazimo u suretu Al-Hajj na poseban način izrečeno, na način da se Allah Čelešanuhu zaklinje i osigurava zasigurno svoju pomoć onima koji pomognu Allahe Čelešanuhu, to jeste koji pomognu njegovu uzvišenu vjeru. Pa kaže gospodar svih svjetova, ne ste zbila, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزَمَوْتَنِ سِيلَ Pomoć Allahu Dželjašanuhu u istinu se postiže pomaganjem njegove vjere i uzdizanjem njegove riječi i sprovođenjem njegovog šarijata među njegovim stvorenjima sa ovim opisujući one koji pomažu uzvići onog Allaha Dželjašanuhu oni koji će ako im dajmo vlast na zemlji molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra dijela a odvraćati od nevaljalih A Allahu se na kraju sve vraća. Kur'an je nazvao pomoć uzvješenom Allahu Jellešanuhu imanom ili vojnom službom uzvješenom Allahu te ki wa ta'ala. Pa ako istinski vjeruje u Allaha Jellešanuhu, pomagao je uzvješenog Allaha i postao vojnik u njegovoj vojici, o ovome Allah Jellešanuhu kaže, Mr. Izbilla, وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ A dužnost nam je bila vjernike pomoći. Dakle, Allah je sebi dao u dužnost u obavezu, on te bareke je ta'ala na način kako to njemu priliči, da pomogne mu'mine. On je, azzawajal, preuzeo na sebe odgovornost i obavezu da će pomoći mu'mine, I kaže uzvišeni, وَاِنَّ جُوندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ I vojska naša će za cijelo pobijediti I vojska naša će za cijelo pobjediti. Stoga cijenjena moja braću. Nijedan mu'min na ovoj zemajskoj kugli ne sumnja da će Allah jelle šanuhu pomoći mu'mine nakon što mu'mini pomognu u njegov din. I koliko je samo dokaza kojima mi danas svjedočimo. I koliko je skupina danas, iako su malo brojne i slabe u odnosu na njihove neprijetelje i naše neprijetelje, koji pomažu Allahov dželješanuhu din, pa Allah te barake od ta'ala njih pomaže. I uprkos, mnoštvu njihovog neprijatelja i trudu i žrtvi koju ulažu kako bi se te skupine uništile i kako ih nestalo sa lica zemljine kugle te skupine obstaju Allahom voljom pomoći i svaki dan za danom nižu pobjede nad Allahom i neprijateljima to nije dokaz onome ko se boji Allaha i koga iskreno vjeruje da je Allah uzvišeni onaj koji se drži ugovora i koji ispunjava objećanje, a on je objećao da će pomoći mu'mine, a od njih za uzvrat traži da pomognu njegovu uzvišenu vjeru. Zato nema straha za mu'mina koji pomaže Allahov dželješan hudin. Da će ostati bez pomoći svojeg gospodara, tebara kratala. Da će ostati bez njegove zaštite, azzawaj džel. Naprotiv, mu'mir radi i pomaže ovaj din. Žrtvuje se za njega. I u svakom danu nastoji da što više dobra učini i da što više napora uloži kako bi riječ Allaha dželja šanohu bila gornja a riješ nevjednika donja, nadajući se na svakom koraku i čvrsto verujući da će pomoć gospodara svih svjetova zasigurno njemu doći i da je pomoć Allaha uzvišenog uz njega i da ga on neće na cjedilo ostaviti. Treći zakon Allahove pomoći i pobjede jeste da pomoć i pobjeda Kao što ne pripadaju nikome osim vjernicima, tako oni ne bivaju osim sa vjernicima. Pobjeda i pomoć pripadaju njima i bivaju sa njima. Jer su vjernici svrha pomoći i pobjede i njihovo oruđe. O ovome govori Allah Čelešanuhu svome poslaniku, wasallam, kada mu kaže, ne ste zbila, هو الذي أيدك بناسره و بالمؤمنين أنه تقدر جميعاً سوية وفرنا و ألف بين قلوبهم وأنه يجب أن يكون في نفسه إذا أخذت مان الأرض جميعاً ما بين قلوبهم إذا كنت تتخلص كل شيء ne bi uspio da sjedini sjedini njihova srca. Walakinallaha alafa bainahum. Ali Allah dželle šane je njihovo srca sjedinio. Innahu azizun hakim. On je uistinu onaj silni i mudri. Allah pomaže one koje, koje želi žele pomoći sa melekima spuštajući ih sa nebesa na zemlju kao što je to bilo u bici na bedru kao što je to bilo u bici na hendeku kao što je to bilo u bici na hunejnu kaže uzvišenite barak rathala pa učvrstite one koji vjeruju. I kaže uzviše, ne ste zbjela, fa arsalna alejhim riham wa junudem lam taravha, pa smo protiv njih vjetar poslali i vojske koje vi niste vidjeli. Obici na Hunejinu kaže Allah, ne ste ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ذاتي مي الله نفسانيك سوغا ونفسانيك ميلو سوء سوء سبستيو ويسك كوية بي نيسته وديلي فصلاو ويوني كوية نيسته ويرووالي نموك استبيو Vodari kaže za uljki afirini, to je bila kaznak ki afirima. To je bila kaznak ki afirima. Allah Đanlešanhu pomaže cijenje na moje braće one koji, koje želi pomoći i s prirodnim pojavama počinjavajući da mu služe ili usmeravajući protiv njihovog neprijatelja. Kao što je dao vlast vjetru na, nad mušicima, na hendeku, kao što uzvišeni kaže nestezbila fa arsalna alayhi marihan wa junudan lam tarawha pas sami protiv nje vjetar poslali i vojske koje vi niste vidjeli i kao što je spustio kišu kao milo sjednicima na bedru ja kaže uzvišeni nestezbila wa yunzilu alaykum min as-samaa' ma'an şeytan voli yurbita ala kulubikum ve yuthbit bihi alaqdam isnebaram kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi şeytanovo uznemiravanje odklonio i da bi srca vaša jakim tim učinio i njome korake učvrstio allah komaše one koje želi pomoći samim samim rukama njihovim i allahovim اي كاو اي روكما اللهوهيه نبريتلا وبصوهي او نيهوه سرطا سرح كي اشتاوا نيهوه مرال اي اوبعوا نيهوه ليشنستي كاو شتو ستو دسلو يبريمه قمنا بن نادر او كيما ازبشني تبارك و تعالى كاشن استزب الله هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا و ظنوا ما نعتهم حسونهم من الله فآتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقاذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأعتبروا يا أولي الأبصار وني أفضل أولاً عن أولاً عن أولاً عن أولاً ومعنا أولاً عن أولاً عن أولاً Vi niste mislili da će oni otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu ni nadali i on je u srca njihova strah ulio. Vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili, zato uzmite iz toga pouku ovi koji ste obdareni. Međutim, cijenjena moje braću, sva ova sredstva pomoći ovise o postojanju vjernika. Ovise o postojanju vjernika. Danas, nažalost, mi vidimo koliko je oni koji se pripisuju islamu i koji kao da hoće navodno pomoć i dobro islamu, a na tom putu Hoće da se pomažu Allahovim neprijateljima. Hoće da se pomažu kjatirima, izvodeći to na razne načine koji su strani sunnetu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Stoga vidimo da je zakon Allahu dželle şane pomoći i njegove pobjede upravo taj da se ovo ne može ostvariti osim sa vjernicima. Ovo se ne može postići osim sa vjernicima, jer Allah je svoju pomoć i pobjedu objećao vjernicima i nikome drugom. Zato oni koji ne shvataju ovo pitanje i ovaj sunnet Allahe ne mogu da shvate naše negodovanje i odbiranje njihovih ponuda da budemo u zajednicu sa njima, a time i sa onima s kojima su oni u zajednici, javno ili tajno. A ono što je i što nastoje sakriti i u tajnosti zadržati ne može dugo opstati i Allah to otkriva danas ili sutra. <clears throat> tako meleki koji su sišli na bedr nisu sišli sami o sebe već im je Allah Đalešanuhu naredio da siđu i da učvrste one koji vjeruju da učvrste one koji vjeruju pa ako pomoć ne biva osim vjednicima i sa njima oni to jeste vjednici Ne silaze sa neba, već rastu na zemlji. Oni nisu poput biljaka koje same od sebe rastu iz nekog posebnog sjemena, bez onoga ko to seme zasije, koga usmjerava, koga hrani, koga odgaja, I koga pomaže da sutra ono bude čvrsta stabljika koja će se uspraviti i koja će dati plod onda kada to njen gospodar hoće Nije nikako čudo da uzvišeni Allah te bareke te upravo opisujući نائبول جنراتيو درقوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوريستي أولاي بريمر اسفومني أولاي بريمر فاكاجي لستيذ بالله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار A u inđilu oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stablici izazivajući divljenje sijača da bi on sa vjernicima najadio nevjernike. Ovo je opis Allaha Tebara kratala. Opis Allaha Čelevala ashaba Rasulullaha sellem. Da je upravo to ona generacija koja je znajući Allah Čellešanuhu da je to najbolja generacija koja se pojavila među svijet. Kao što uzviše ni kaže, ne ste izbila. Kuntum hayra ummetin uhriđetlin nas. Te'murune bil ma'rufi wa tenhavnane il munkeri wa tu'minune billah. Vi ste najboliji narod koji se ikada među ljude pojavio naređujete dobro, odbraćate od zla i u Allaha Đelešanuhu vjerujete. Njih je Allah Tebarek Vatala upravo opisao na ovaj način u Inđilu, a to nam spomeno i u svojoj knjizi Kur'anu Časnom, da bismo znali i uzeli njihov primer za svoj primer u našem životu, ma bili i u kojem vremenu živeli. Zato vidimo da su vjernici upravo oni koji s kojima Allah dželjašanuhu stavlja na kušnju nevjernike. I mi vidimo koliko je danas samo problema nevjernicima od malog broja Allahovi dželjašanuhu dobrih robova koji izađoše da svojim imecima i životima pomoglu Allaho din. Koliko im samo jada zadadoše i koliko im samo živih u mrtvačke, u mrtvačke sanduke vratiše, i koliko im krvi proliše, i koliko samo i metaka na njih potrošiše. Stoga cijenjena moja braću i poštovane sestre, potreba mu'mina jeste kao što je bila potreba sahaba Rasulullaha s.a.w. da imaju svoga učitelja koji će ih odgajati sve dok ne postanu čvrsti i postojani, odgojeni u potpunosti u Allahoj dželjašanu u vjeri. Dok ne budu predani Allaho ovoj knjizi sunetu Rasulullah s.a.v. da ih oni odgajaju, da se njima prepuste i da budu oni koji će govoriti se mi'na wa atana čuli smo i pokoravamo se. Jer su takvi bili ashabi Rasulullah s.a.v. Oni su žurili U svakom danu Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, sjedo iblisu njega. A kada bi on počeo govoriti, oni bi se oko njega iskupili toliko da je Allah te bareke ve objavio kur'anski ajet u kome im naređuje da naprave mesta strancima jer nisu ljudi sa strane koji bi došli mogli priče Rasulullahu s.a.v. od njih. A nisu ni zbog čega drugog dolazili tako blizu Rasulullahu s.a.v. Osim kako bi naučili Allahovu vjeru, kako bi dobro saznali i ispravno razumjeli poruku Rasulullahu s.a.v. i poruku Allaha djel'a vala i kako bi po tome živeli u svome životu. Zato je to bila generacija u kojoj je svaki pojedinac bio sposoban da vodi državu. Generacija čija svaki član smatrao svoga brata boljim od sebe. Imao toliko povjerenju svoga brata da mu je mogao sve što ima dati u emanet. Ne sumnjajući da će ovaj bilo što od toga prekršiti i izneveriti. Zbog svega ovoga je najveća briga braćo velikih daja islama bila podizanje muslimanske vjerničke generacije u umetu koja zaslužuje da se nazove generacijom pobjede. To je prvo što je potrebno našem umetu. Generacija koja će dovesti islam u vezu sa njegovim čistim izvornim i ispra, ispravno i u potpunosti ga razumjeti oslobodivši ga od naglabanja i primjesa, jer to nije islam čiju su akidu pomutile izmišljotine, a i badete izobličile mnogobrojne novotarije. Njeni moralom ovladale negativnosti, a njen fikh preplavila krutost, slijepost, slijedjenje i meshebske pristrasnosti. Reć je to temeljni islam s kojim je objaveno, uzvišeni Kur'an i kome je pozivao plemeniti poslani sallahu aleyhi wasallam i u koji su povjerovali častni ashabi i po kome su vladale prve pravedne halife i na čijim osnovama je nastala vrhunska i jaka civilizacija koja je povezala zemlju sa nebom i vodila dunjaluk s vjerom i spojila znanja sa čvrstim vjerovanjem To je islam istine i snage znanja i rada, djihada i truda. To je islam koji cijeli čovjekov život namjenjuje Allahu dželešanuhu bez dvojbe i previranja, jer mu je cilj jedinstven, kao što uzvišeni kaže, neslizbilla, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاهَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Reci, klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, gospodaru svih svijetova. I cijeli život društva namje, namjenjuje Allahu Đelešanuhu, tako da ne prihvata diobu društva između dvije suparničke vlasti, da dio, na dio koji pripada caru, iz ove se država, i na dio koji pripada Allahu Đelešanuhu, a zove se vjera. I car i carevo, doista pripadaju jedinom Allahu Dževlešanhu i nikome drugome. Ovo je, braćo moja i poštovane sestre Islam, kako ga razumije, ova uzorita generacija sa njegovom uputom svaća cilj, raspoznaje put, spoznaje sebe, svog gospodara, svoju vjeru, svoju dunjaluk, svoju tradiciju, svoje vrijeme, svog prijatelja i svoga neprijatelja. S njime spoznaje Ko će osvjetliti put, ako želi da je u zavodu od sina odvede i da odvrati njeno kormilo od pravoga puta. Stoga cijenjena moja braćo i poštovane sestre, na nama je da ispravno razumijemo ove zakone Allaha džellešhanahu pomoći i pobjede i da se na njima zadržimo, da o njima razmislimo I da vidimo istinski i realno koliko je danas muslimana koji istinski i iskreno rade na tome da se ispune šartovi i uvjeti koje je postavio Allah Čelešanuhu za ostvarenje onoga čemu mnogi muslimani danas teže i što priželjkuju, a to je izbavljenje, isponiženja i sramote u koju je danas muslimanski svijet upao i kojim danas vladaju najgoriji ljudi među njima, zlupotrebljavajući njih njihove imetke, njihove porodice, a jako često upravo preko njih pomažući Allahu obdželješanuhu neprijatelja i neprijatelje svih muslimana. Ja volim Allaha te barak i va ta'ala da nas učini koji primaju povuku, koji su svoja prsa otvorili širom za prihvatanje Kur'ana i sunnata Rasulullah s.a.v. Da nas učini od onih koji će govoriti se mi'ana u atana, slušamo i pokoravamo se, koji će se predati u potpornosti Allahovom dinu, da on izgradi od njih ashaabe, pripadnike sunneta Rasulullah s.a.w. da on izgradi od njih pomagaće ovoga dina. Molim Allaha uzvješenog da nas učini generacijom koja će biti uzorita, koja će biti lijepim primjerom generacijama koje će poslije nas doći. Molim Allaha dželle veala danas svi okupljeni oko Kur'ana i Sunneta Poslanika sallallahu alejhi sellem. Da nam poveća korisno znanje, da nas sačuva svih bolesti duša i duše i srca i bolesti tijela. Molim ga tebarek taala da danas poštedi iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molim Allaha tebarek da pomogne islamske muslimane širom svijeta da pomogne džihad i muğahide da ih poveća, da im poda snage na snagu koju imaju, da im učvrsti korake na njegovom putu, da nas usafju njihove safove, da nas iskoristi prije naše smrti i da sa nama pomogne svoj din, kako bismo došli pred njim te barake va ta'ala, a da nađemo da, on, da je on, aza ođe s nama i mi zadovoljni onim što ćemo naći kod njega. Volim Allahe da nam oprosti naše grijehe da nam pokrije naše nedostatke i sramote volim ga te bare katana انا poslednia rzec juz oto nowy wiek swiatu cine reci szekhalata ashadu alla ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasul allah wa li allah ta'ala danas proziwi mojego i najbolejszego druzstwa druzstwa jego wierodiesznika szehida i dobrych grobowala amin ya arhamar rahimin allahumma sa mata suhbi شواطئك فيكم <تصفيق> ورودا نعم قاائم لانك رصدنا كل الحصون نعم